Bueno. Iker, beste Iker. Eh, ona hemen bertsoa nahi dusun doinu eta neurrian kantatzeko zure hitza. Argaskia. amararekin horribilidad ateratzen nire ama uapo jarrita denok batera irribarrearen lana baina itxusi agertuta be Dagutxin porta zai dana Asmo hona da egin duena Hortxe bai dugula zama Itxura ona ez dugu baina Guk lortuko dugu fama